Naiz eta joan den aste osu antzea Larumateko manifestaldia hobeki ulertzeko. Aintzina erakundeko amai urenteriak, gehtakariak ogoiterazten dauzku. Beraz, eh, aste harteko izan, goizeko sireietan hasi zen itxasun gero baionan gintzuten sarekada bat, laugazte ezberdinen etxetara joanez, eta hortik segidan paurea eraman zituzten. Biara muen eh, gauean askatu zuten bat, gero hortik bigunera askatu zituzten beste bi, eta azkena askatu dute atzo gozietan. Memoria freskatuik goazen manifestaliaren balantza ezagut zera. Aintzineako kastetxekin. gazte txekin. Gauhko erantzuna edek haizan da, 6 bat pertsona bildukera hemen. Eskala gaztea! Aintzina! bildurik. Lau! Lau dira aszte honetan, beraien etxeetan atxerotu dituzten gazteak. La defresioa! zentzugabe keriaz eta gehegi keriaz jokatu du frances estatuak. Egun hauetan izandako dako jajera mezpretsa gajia azpimajatu behar da gainera. Polizieta horiek ukandutan jajera mezpretsa gajia ere esaratu izan da. Zer eh, izan da jajera hori? Ez digute inyungo informazio hori kelarazi, ez zenidei, ez lagunei. Familiakak pawera horbiltu direlarik ere informazio eske. Aien erantzun bakaja ateak zenideen argpegira iztea izan da. Eta inyungo jakinarazpenik gabe edo egongira aiek aterra arte. Polizia zen instrukziokulegoak. Familiai atea aurpidira etxi diete, informaziorik gabe utziz. Alako muntai polizial eta juridikoak onartezinak direla erripikatu dugu behin eta berriz. Eta gauk ere... Hala diogu. Amaio renteria. Guk bake prozesu honetan errepresuari ez diogu inungo likurik aurkitzen. Atxe dugu dugu hauek provokazio bezala izan direla edo beldurtzeko piskat gazteria kriminalizatzeko. Eta guk eskatzen dioguna frantxez estatuari, zein espanol estatuari, da haiek konponbide bakean ezzukatzea eta haiek ere parte hartzea zein erantzukizuna badute. Koldo etxegarai? Irakuketa, berdina da, askatuak izan edo orainik atxilo aldean segitu, ba, gauza bera adriazi nahi dugu guk, eh, hau begitzere sasi operazioa dela eh, eta errepresioak ez duela egoterik. Ez du egoterik, xinpleki gaztereren kriminalizazioak gauza bakar bat egan nahi duelako, eta da, frantses estatuak ez, ditu, ez dituela bere gaiamendua jaur egin nahi. Ez du bake prozesuan engaiatu nahi zi gizarte zibila bera, engaiatua deneran gainera. Bada garaia behin betiko engaiadadin, eta behin betiko bere erantzunkizunei aurre egin JOS FATRE! INAGASIANTE! Bai, hori dela urte batzu, euskal gizartea, sartu dela gatazka konpontzeko prozesu batean. Baina, astuntako atxeloketak ere, bergizirak ustean dute, Frantses estatuak eta espanielo estatuak ere, ez dutela konpont bide horretan sartu nahi, eta nahiago dutela egepresuaren biletik segitu alakorik behiz gerta ez dadin, gendartea izanen du guberne. Erepresioa ez da bidea, Konponbidea orain Horai nageliko, frantzez gubernuak erepresioan ala komponbidean eginen duen nahintzina.